Kellemes délután kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió benne, az Annuk Dapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal. Első körben e, tudják, hogy a a pálinkás az péntek reggel, amikor beköszön, akkor mindenkinek boldog névnapot kíván megszületésnapot, születésnapot. Én ma e, Hadzsi Imre lányának, Hannának szeretnék boldog születésnapot kívánni, aki 12 éves, és Isten éltesse a Hannácskát. Úgyhogy uh, istenéltesen, Hanna. <tűző> És uh, nyilván látták a kedves hallgatók a Klubrádió honlapján hújannak azt az alkotását, ami arról szól, hogy uh, hogy Punks Nöded Miklós megpróbálja elmagyarázni azt, hogy a, a mai műsor gyakorlatilag az alternatív rock történelem egyfajta megvalósítása lesz, tehát olyan zenekarok fognak szerintem előkerülni az elkövetkezendő két órában, amelyek megalakultak, egy kicsit zör zörögtek, zajongtak, aztán elvették tőlük a, a gitárt, az erősítőt, és nem lett belőlük semmi. Úgyhogy, ha értik a témát, szóval az a kérdésem, hogy önök hogyan alapítottak zenekart, honnan szereztek hangszereket, hogyan választottak nevet, mert a névválasztás nagyon fontos, tehát majd el fogom mesélni, hogy hogy hogyan lett kegyelemkettes 2-es a Kegyelem 2-es nevű zenekar, illetve, hogy hogyan alakult meg a légfék Stress Band nevű zenekar, amelyben hát legyünk őszinték, sok más, nem, nem egy ismert ember van, eh, hogy, hogy tessék, nem én, nem, dehogy én, dehogy én, én kimaradtam belőlem, mert hogy kirúgtak az iskolából. Tehát eh, már meg volt hirdetve az első koncert, de sajnos hát jött a, a sok igazolatlan óra, úgyhogy el kellett hagyni a, a Komócsin Zoltán vendilátóiponi szakközépiskolát. Na de hát nyilván minden hallgató próbált zenekart alapítani, hiszen anélkül nem ember az ember, tehát lehet menni ezek gitártokkal a háton, de azért mindenféleképp kell az, hogy, hogy elmondhassa az ember, hogy ne haragudj egy gitáros, vagy egy nagyon fontos zenekarban, vagy én vagyok a dobos, vagy basszusgitáros, vagy én vagyok a frontember. De hogy ezért ez nem volt egy könnyű dolog, hiszen Acél György valamikor meghirdette, hogy hát a disznó sem, disznó sem eszik meg minden szemetet. Ezzel a könnyű zenére gondolt, tehát azt gondolt, hogy a komoly zene az igazán komoly zene, az összes többi az csak hülyéskedés. Ezzel ellentétben aztán csak megalakult a magyar beat mozgalom, és nyilván rengeteg zenekar létrejött, és az önök, kedves hallgatók, nyilván nagyon sok zenekart próbáltak megalapítani, úgyhogy arra biztatom önöket, hogy írják fel a következő telefonszámokat 24 06 953, illetve 24 07 953 vagy írjanak sms a 0630-3030-3953-ra, és meséljék el, hogy hogyan alapítottak zenekart, hogyan készítettek hangszert, hogyan nem lett önökből világsztár, vagy adott esetben hogyan lett önökből sztár. Hiszen a vonal túlsó végén már itt van velünk Kovacsics András zenész, az Omega Együttes alapító tagja a Rock Múzeum honlapjának szerkesztője. Jó napot kívánok, Hello! Szia! Először emlékezzünk meg, azt gondolom, hogy mert a Klubrádió az nyilván elfelejtette, és nem is alakult úgy, hogy volt egy nagyon fontos háttérembere meg a zenekarnak béka, béka, aki a közelmúltban halt meg. Igen, hát már kis volt technikusa a zenekarnak, amikor ilyen showműsorok voltak, és csodálatos anyagbeszerző volt, és megvalósító igen, és jó fej volt, és nagyon segítőkész, és közelmúltban elvitte egy betegség, úgyhogy Isten nyugasztalja, csak miután többé-kevésbé elmulasztották az emberek, hogy, hogy megemlékezzenek, Békáról, azt gondoltam, hogy így első körben ezt így megtehetjük. Szóval, hogy 1962-ben mit csinált az ember, amikor kitalálta azt, hogy ő bígzenész akar lenni? Hát először is, ugye milyen az robbant be a víz zene, ez hát nagyon lényeges, és ezt akkor egyébként is úgy jellemeztem mindig a könyvekben is, hogy ez egy egyszeri és megismételhetetlen időszak. Uh -huh. Tehát ez a víz teljesen meghűítette a fiatalságokat, minket is tulajdonképpen, és hát ahogy be, a bevezetőben említetted, mindenki zenekart akar csinálni, hát mi is csináltunk. Úgyhogy ez lett végül is az az ugye nem kell mondani, hogy a mai napig létezik. Igen. Tehát egy jó indulási löketet kapott. De hát azért mégis, tehát ha, ha nem lehetett hegedűvel játszani, vagy, vagy ezért szerkovit számokat, vagy zongorával bídzenét létrehozni? Nem, nem. 1955-ben Csehszlovákiaban kezdtek gyártani a kitárok. Aha. És uh, én uh, 58-ba kaptam ajándékként a szüleimtől a, a kremona nevű dobozos gitár, uh -huh. és attól kezdve lettem például zenész. Ugyan nem úgy indult, hogy zenekart alakítok, hanem a tábor tűznél, ahogy a barátaim énekelgettek ilyen kis bugyot számokat, és akkor uh, jól fogjuk magunkat érezni. Na most... Uh, amikor már zenekarban voltam, akkor volt egy olyan lehetőségem, hogy, hogy meg tudtam venni egy, egy futurámba versziózó gitárt, és, és ez, ez, ez végül is ezen játszottam egy jó három évet. És hogy mennyire ö, jó gitár volt, hát a, a, ezen játszott a Faragó Judi, ilyenen játszott a Sprint. A, melyik? A yeah, igen, és hát a Brody János is ezzel kezdett. És, és érdekes, hogy, hogy ugyanellően a gitáron játszottak olyan ma, ma is ismert és zenészek mint Jimmy Page, akkor Eric Clapton, George Harrison, mert akkor embargo volt, és nem tudtak másonnal behozni gitár, csak ők uh -huh. a mert akkor még a szlovákia volt. Drágák De, voltak ott a kinahangszerek? É, ennek az azáról nem emlékszem. Uh -huh. 65-ben sikerült nekem szereznem egy... egy András elvesztettünk. Arra kon, konkrétan igen? Igen, igen, most visszatértél egy kicsit, de úgy tűnik, tehát egy kicsit úgy hangzott, mintha elment volna a hangod. Onnan Mo mozgásban vagy ott, hogy, hogy nem, hogy nem volt túl a drága ilyen. Csehszlovákiában a gitár. Igen, tehát az hogy végül is nem emlékszem a gitár gitárára, csak arra, hogy amikor a frámust vettem 1965-ben, az konkrétan ezer forint volt. Az hihetetlen sok viccei már. Igen, azzal sok pénz volt Hát ez három havi fizetés. Igen, igen, igen, igen. Hát emlékszem, mérnökként, mikor szabadultam, akkor 1350 forint volt a fizetésem, de... A Na ez is, az. Is, igen, igen. És mit lehetett Csak csinálni a... azzal, aki mondjuk, akinek mondjuk nem volt 6000 forintja? Eh, olvastam beszámolókat arról, hogy a Somlajosék WC deszkákat loptak el, és abból építettek gitárokat. Hogyne, hát van, van egy ilyen gitára a rockmuseumban is, Aha. Eh, ki van állítva. Na most visszatérve az, hogy ugye saját magunk építettünk gitárokat. Uh -huh. Például az omeának a első gitárosa, a Varsányi István, ő ilyen basszus hangszert épített, ami állva volt, és ilyen a bőgőhöz hasonlított. Uh -huh. És ő szerkesztette meg, szerdett zongorahurokat, és akkor abból, abból építettem, mert elektronusan is értett hozzáuk, hogy ő ezen játszott az első években. Aztán neki is sikerült egy frámusz basszusgitárt szerezni. Milyennek, lehet, milyennek voltak a lehetőségek a fellépésekre? Tehát e, e, volt, a gitar, volt egy gitártokod, bementél be az ifjúsági házban, mondtad, hogy jó napot kívánok, én vagyok az a zenekartra, az a e, Kovács András, és szeretnénk itt játszani. Nem, nem így működött. Gyakorlatilag szinte minden sarkon lehetett koncertezni. Ne viccei. Természetesen ingyen, igen. Hát délanőtt, nem tudom én, az alkotász mozsiba Újpesten. Tényleg? Elpillantogat, összegyúrt a közönség. Hm. És, és nem, nem is azt mondom, hogy hasonló ilyen zenéket játszhatunk, mert ugye azzal indult az egész bitkószak, hogy, hogy hangszerezzenét játszattunk, shadows. Sputniks, Ericens, úgyhogy nem volt ének. Nem volt ének, és mennyire volt fontos az, hogy tudjál gitározni? Hát autodidakta módon tanultuk a gitárot. Ugye egyetlen egy lehetőségünk volt, hogy ugye voltak a külföldi adások többek között, ugye a Szabad Európa, igen, igen, igen, igen. És akkor onnan, onnan szettük le a számokat. Persze néha csapdába esünk, mert e, beledumált a cseke, és lemaradt a szám erre. <gül> és ahonnan doktor, az... azt nem játszottátok? Úgy tanultok meg, igen, igen. És akkor jött a keresztes típus, Cseke László vagyok. Én nem előről, előről, előről játszáltak a számot, mert neki megbordtak a kapcsolatai külföldre, és kapta a lemezeket. Hihetetlen. Tehát, <gül> másik történet még az is, hogy, hogy milyen erősítőkön játszottunk, mert, mert ezek ugye lapgitárok erősítőkön nem szóltak. Igen. Én nekem például az volt az első erősítő, hogy volt egy csónaképítő mester, uh -huh. akivel építettem egy dobozt. És akkor abba szereztem egy hangszórót, akkor a Varsányi, aki nagy elektromos szakember volt, megépített nekem az erősítőt, és akkor e ezt tipelgettem a bulikban. Igen, hát az a megálla mindenki műszakember volt. Jobbára. Igen, igen, de szóval fizikailag csak a Varsány értett hozzá. Uh -huh, értem. Mi csak elméletben. Úgyhogy végül aztán ő annyira belejt a blogba, hogy csinált egy saját márkát, ugye? Azóta neve, hogy az Ergyafon. Azért volt Ergyafon, mert a, a Laksjóség, Ugye rávágta az elején, hogy ez Hulda Rossz uh -huh. Edgya. Ugye az Ergya azt jelentette. Igen. És akkor eljött fel, mert vélszeme csapott, hogy hát akkor legyen a fon. <gül> Úgyhogy ez a története. Hány zenekar alakulhatott meg akkoriban? Hát nagyon-nagyon sok zenekar. Nagyon sok zenekar alakult, és hát tényleg még a név nem is volt annyira fontos. Mert a visszatérve, ugye, hogy az Omega mitől kapta a nevét, ugye? ott nem volt sokáig neve a zenekarnak, és amikor emlékszem, ma mesélte, hogy elsőnek értek föl a, a Meki, meg a ben a várba, mert ott játszottunk, ott volt a klub hétvégén, uh -huh. hogy látták, hogy ki van érve a Omega. És akkor bementek, és ott panaszkodtak a, a kapusnak, vagy a, hogy, hogy mihez megfogtak minket, nem mi játszunk, de azt mondja ti vagytok az omega. Ő, ő a, a nevet, mert hogy mi műszaki emberek vagyunk, és az omega az egy műszaki név. ez volna Óm a zenekar neve? Persze, mi sokáig eh, nem, nem szeretjük ezt a nevet, mert hogy lehet egy zenekar meg? <síns> hát hogy? Hát, é, hát, nem nem, így nem így, rosszabb, a... mint az illés, legyünk őszinték. Hát, hiszen ott egyszerű volt. Tráján... Igen, mert, igen, hát ott igen. volt két névadó. Igen, igen, igen. És mi lett ezekkel a zenekarokkal? Mindenki eltűnt a sűjesztőben? Hát, igen, aztán, aztán, ugye, ez, ez volt az első öt év, amíg én bent voltam azon megállva, az volt az igazi amatőrizmus időszakra. És ugye úgy kell elképzelni, hogy minden egy buli, mert nem koncertek voltak, hanem bulik voltak, ilyen szalagalatok, meg, meg stb. Az, az mindig forrasztásra kezdődött, valami mindig elramlott. Szóval nem működött úgy, hogy most bedugom, és akkor az egyértelmű, hogy annak működni kell úgy, ahogy működik. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted mindezeket. Kabocsi András volt most az elmúlt néhány percben a vendégünk, a Ameg Együttes alapítótagja és a Rock Múzeum honlapjának szerkesztője. Viszont hallásra! Szervusz, köszönöm a megkerestés. És arra biztatom a kedves hallgatókat, hogyha önök azok közé, a zenekarok közé tartoztak, vagy azoknak a zenekaroknak volt a tagjai, voltak a tagjai, amelyekről Kovácsics András most beszélt, hogy jöttek létre, teremtek, mint a gomba, akkor meséljék el, hogy, hogy hogyan nem lett önökből rockstar, viszont hogyan szereztek zenekarokat, vagy hogyan építettek hangszereket. Ez nagyon fontos, mert azt tudom, hogy hogy nagyon sokáig ment az, a, az a, a, a, a, a, a, a, a szerelgetés, hogy az ember mindenféle ilyen tekercseket készített, és akkor azt rátette a gitárra, és akkor úgy csinált elektromos gitárt, ilyen nagyon bénázás volt. Hát jó, jó, kemény Dani, ugye, a mai műsornak a hangmestere. Elektromos zenéről többet tudok neked mesélni, szerintem. Mi az az, a, a, mi az az elektromos zene? Ne haragudj. Elektromos az, amit nem feltétlenül fizikai hangszerekkel készítesz, hanem az akkori kor technológiájának megfelelően bizonyos mindenféle dolgok kisütésével, meg megkongatásával, meg bármivel állítasz elő. Aha, tehát az működött egyébként, áll. azt nem tudod, nem tudom, hogy tudod, de jean Zsár is így készített Oxygen. zenét. Igen. Az volt az első albúban. Ezen az alapon. És hát nyilván a Kraftwerk is így rakta össze az Igen. első lemezeit, és ha, és ha már nagyon, ugye szóba került Hadzsi itt a mai műsorban, mint a, a Hadzsi Hanna édesapja, a Retrográd Zöhrrejek nevű zenekar például az Ilyen, ilyen zaj za, za mintákat szedett össze, és ragasztott össze szalagokról, és azokat keverte egymásra. Hogy mondjak neked egy érdekeset? Japánban van mostanában kialakulva az elmúlt egy-két évben egy olyan zenei stílus, aminek az a neve, hogy noise. Tulajdonképpen hangokat pakolnak egymás után, és óriási, iszonyatosan gyors, szinte felfoghatatlan sebességben Igen. játszák le. És ebből alakult ki egy egyébként borzasztó, mármint így a főnek zenei stílus, de vannak, akik szeretik. Jó, hát de kell vallanom, hogy én magam az atonál stílus híve voltam, és majd beszélni is fogok erről, az előre nevű zenekar hogyan alakult meg, aminek tagja voltam, és gyakorlatilag az csak fizikai eszközökre, illetve Karl Orff, épült, és egyetlen egy koncertünk volt az a kinési utcai művelődés, a Kinizsi klubban, ahol az általán használt kalapácsnak eltört a nyele, emiatt aztán a kalapács fejével voltam kénytelen Viszont törni, viszont közi alászorult az ujjam, emiatt aztán most is ott van egy seba. De hangszerként használtak Persze, a kalapácsok? természetesen, természetesen. Igen. És egyéb szerszámok esetleg? Igen, igen, de hát, ez, hát, hát ugyanez az a ipari vonal, tehát az industriális vonal, amit az Einstürcen a Naiba után a test department, hát ez, egy, ez egy létező és nagyon fontos onnan volt a 80-as években. Amikor már azt mondtuk, hogy hát a francba gitárokkal tényleg már mekkora hülyeskedés. Ez egy hallgatóban a vonal túlsó végén. Hallói napot kívánok egyébként, elmondom, hogy jöjjenek a zenekar alapítók, és mondják el a komoly zenekaruk nevét. 24 953, vagy 24 06 95 esetleg írják meg sms a 0630 30 30 30 30 ra mert ma az Annó Budapest arról szól, hogy hogyan lehet egy zenekart alapítani. Haló, Halló! Kubice Sándor vagyok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! hallgatókat, önöket is! Épp hallgattam Kovacsics Öcsé, illetve Andrásnak a uh, kis történetét, és hát uh, nagyon jobb barátságban vagyok én a Kovacsics mert ő az Omega Együttesben, én pedig a Nevad Együttes alapítójaként... Nevad! Uh, Nevada! ne játszottunk, nevada együttes uh -huh. volt, igen, a nevünk, ami sajnos ugye, egy nagyon rossz választás volt, de egy helyen játszottunk a viában. ában Várjon, Megpróbálok sajnos riporterként viselkedni. Haló, haló, haló, haló, haló. Megpróbálok igen. riporterként viselkedni, és megkérdezi, miért volt rossz választása, Ne név. a akarom mondani, mert hát ugye 1961-ben alakultunk, ezt a Nevada nevet egyébként Radics Béla, aki kezdetben beszállt a zenekarunkban, Aha. tehát ő talált, aki ne eredetileg né, ork, nem Orkán, hanem River néven szeretnénk <gül> a zenekart alakítani, és akkor a Radics Béla mondta, hogy legyen a Nevada, mert az mégis jobb hangzás, uh -huh. és mondtuk, hogy hát egymé, vagy szélre, vagy ne a pénzszerdobás, és így lettünk ne vada. de, de ez, ez nagyon rossz választás volt, mert hát abban az időben kísérleti atomrobantások voltak. A Nevadas hivatalakban ezt nagyon-nagyon nem neheztelték. És amikor indultak ezek az első kimi Tud felvételek a televízióban, mert csak egy televízió volt abban az időben, akkor behívtak minket, ha jól emlékszem kis bizottságra, és az egyik zenésztársammal mentem be, Polák Jánossal, Johnnyval, és hát mondták nekünk, hogy eft ezzel a nével a tévébe nem mehetünk esélyt mm -hmm. nevet változtatni, és akkor mehetünk a nyilvánossága elé. És a, a viának egyébként Budapest legnagyobb ö, zárt szórakozó ilyen ö, szórakozó helye volt. az ifjúsági park volt a, a nyitott, ez még egy zárt. Annak a hivatalos neve Maxim Gorki Kulturális Központ volt, és akkor ez az úr, illetve hát akkor elvtárs. Azt mondtad, hogy hát az elvtársak a viába játszanak, annak a hivatalos neve Maxim Gorki kulturális központ, minden veszik fel a Maxim Gorki nevet. Hát nagyon jól neveltünk ezen, a Jolly barátommal, volt zenésztársammal, és hát természetesen emiatt nem is kerülhetünk. be. A tévébe így aztán mindig minket egy kicsit mellőztek a nevük biat, megfigyeltek. Ennek ellenére nagyon sok hely játszottunk, és nagyon szép időszak volt, egészen 1900. 67-ig tartott ez az időszak. 61-től 67-ig. Hogy szereztek hangszereket? Tessék! Hogy szereztek hangszereket? Hát az, az megint egy érdekes dolog volt, mert hát abban az időben Magyarországon egyetlen egy hangszer gyár volt, ez a Szegedi Láda gyár, uh -huh. és ott készítettek, ahhoz még rabok is dolgoztak, hangszereket, akusztikus gitárokat. Hát ahhoz, hogy az megszólaljon egy ígzenekarban, ahhoz ugye hangszedőt kellett készítenünk. Volt egy... Úgy piköpöt. nagyon drágán gyártott hangszedőket, de hát az, az nem is volt olyan jó minőségű, uh -huh. ezért mi saját magunk készítettük a később az elektromos gitárjainkat. A hangszedőknél egy nagyon érdekes, hogy a nyilvános telefonfülkékből kiszedtük a hallgatót, a pakét permanens mágnes volt, és hát ugye a hat furos gitárhoz kellett összesen hat darab permanens mágnes, tehát három hallgatóból már el tudtuk kezdeni a kikap vagy hangszedőnek a felépítését. Itt vagyok, hallgatom. Ja, igen, igen. Hát ez egy nagyon érdekes történet, természetesen... De várjon, azért az nagyon érdekes nagyon történet, érdekes történet. De a de... földről behozni hangszer. Csehszlovákiában, akinek volt kapcsolata, ott kezdtek először igazán. Nagyon jó használható, jólanak, és a gyártani, de mi gyártottuk, és hát mindent összeszedtünk, minden fajnyagot, mindent próbáltunk lemodellezni, hogy hogy tudunk akkor hangszert készíteni. Egyébként egész jól megszólaltak ezek a hangszerek. Hát hallom, hogy Kovacsicsöcs is megemlített a rockmúzeumot, én is alapító tagja vagyok. Ott ki is van állítva jó néhány ilyen házilag barkácsolt gitár, ami hát ma már nyilván hát nem állna meg a helyét, de abban az időben ezek szenzációs jók voltak. Igyekeztünk ugye az erősítőket is magunk fabrikálni. Abban az időben érdekes, módon nagyon sokan nőszaki pályára mentek pont a zenészek közül, uh -huh. ugye és is mérők, én magam is szintén, az voltam. És hát ez motivált minket abban az irányba, hogy a, a, az erősítőket is saját magunk, fabrikáljuk és készítsük el, tehát akkor természetes csöves erősítőket gyártottunk, még a félvezető technika nem volt olyan magas szinten, de nagyon jól megszólaltak. Természetesen mindig csodálkozva néztük, amikor például 1968. júniusában Először, de a Vasfügő engedték beengedték az egyik nagy nevű zenekarat, aztán Szerti és hát ők megjelentek a kis stadionban a marsal erősítőjükkel, erősítőikkel. Hát a teljesen el voltunk elválasztva, mindjárt elkezdtük lekopintani és gyártani. Tehát ez végül is egy nagyon szép és érdekes időszak volt, ennek ellenére. Nagyon-nagyon lelkes zedészek voltak, nagyon sokan szerettek volna zenélni. Tehát én azt mondom, hogy a Beat Pop Hoc történet Magyarországon ebben a időszakban nagyon-nagyon előkelő helyen hajtott előre, törekedett előre, és hát akinek van kedve, hát az most nem a reklámozni, de a, a magyarok hírességek családokában a múzeumon ott azért meg lehet nagyon sok mindent tekinteni ebből az időszakból. Talán nem is hallottam, hogy a Kovacsics elmondta, hogy az Omegának például az első füstképe az egy nagyon érdekes volt, ez egy hasonló szekázból, meg szifonból, meg nem tudom, hogy és akkor a e, e, gázolajat fölhevítve, bepornással befújták. Füst az volt, de írtópüdös is volt tőle. Hát ez volt Magyarországon az első füstkép. És hát még a különös hangszereket is igyekeztünk saját magunk megoldani, mert hát nagyon-nagyon drága volt. Hát, szinte megfizetett. Tehát nem csak egy dolog, hogy abban az időben, amikor én zenéltem, akkor például egy Zellmer góliát az 18 ezer forintért hozta, de ez már inkább csak 68-tól lehetett ilyeneket vásárolni, uh -huh. és akkor az, az a fizetése 1100 vagy ezer forint volt mondjuk ehhez viszonyítva tényleg horribilis összegek voltak, ezért rá voltunk kényszerítve arra, hogy minden saját magunk állítsunk elő. És azt értem, hogy ugye Spencer Davis volt, ami után a lovas rendőrök kergették meg az embereket a verseny utcában, ha jól emlékszem, vagy is volt valamilyen. Ez így, ez így igaz, tehát igazán nem történt ott nagy rendbontás, csak hát egy kicsit hangosan adtunk a tetszés nyilvánítást, bár hozzáteszem, hogy piadok alatt a kis stadionban elfogyott a jegy, én is úgy a kerítésen átmászva tudtam valahogy belógni, mert hát nem kaptam már jegyet, és egy gyönyörű koncert volt, tehát nagyon jól éreztük magunkat, és a végén Lezárták a kiállati kapukat, és ott a verseny utcánál, tehát egy ilyen tölcsérszervel jöttünk ki a Dózsa Györgyút felé a kis stadionból, és hát ott fölvonult a Lovas rendőrség is. És hát akit értek, gumibottal kaptak egy kis nevelési célzattal egy kis ütést. Én is jó, hogy oldalasszam ki, egy gumibottal jó vesén ütöttek, hát és másnap a az iskolában azt nem tudtam a padban ülni, mert az ütés helyét éreztem. Egyébként az pont az ebben az időszakból való egy gumibolt, ami a rokkózó vagyis a magyarok híres igénycsarnakában megtekinthető, azt sikerült szerezni. Az úgynevezett. Reklámozhatom ezt az időszakot, mert ugye mindannyian, abban az időben, a zenét, a Szabad Európa rádió, csak laszómi sorából próbáltuk beszerezni. Valahogy letöltöttük, ilyen letöltöttük, <gül> akkor én nem volt internet. Tehát, volt, akinek már volt Mambo Magnója, ugye fölvettük valamilyen úton, módon, mert ugye hát a szó, ideiglenesen hazságban tartott, a szovjet éli hadsereges rendszeresen zavarta, nem hallottuk az elejét, nem hallottuk a végét, valahogy azért mégis fölvettük, és másnap már játszottuk a klubokban. Ugyanígy az Omegánnál is, tehát az előbb akkor is, hogy megsérte erről az időszakról, tehát ez így történt. De figyeljen, hát, hogy... Én azt akartam ezzel kapcsolatosan mondani, hogy sikerült beszereznünk a Nincseni e, Szabad Európa Rádió Cseke László e, stúdiójának az eredeti hangtechnikáját, az Aha. ki van állítva. Hát e, nyilván e, nem mindenkinek dobog meg a szíve, amikor meglátja azt a Revox magnót, amint Cseke László e, e, játszotta le a a legújabb slágereket, vagy azt a lemezjátszót, vagy azt a keverőpultot, ahol ő ült, de hát akik még erre emlékeznek erre az időszakra, azoknak ugyancsak megdobog a szíve, amikor ezt meglátják, hogy ez valóban egy eredeti 1960-as évekből való technika, hangtechnika, ami még a mai napig is működőképes egyébként. Mesélj nekem, hogy az rendben, hogy a telefonfülkékből ellopták a... a azt, amit el kellett lopni. A, de, hogy, de hogy honnan tudták, hogy, hogy, tehát, hogy hol kell belevágni a fába, tehát hogy voltak egyáltalán tervrajzok, hiszen nem volt internet, tehát nyilván nem lehetett kapni olyan újságot, hogy így csinálj gitárt otthon. Nem, ez így igaz. Hát azért csak beszivárogtak újságok, mm -hmm. újságok, amiből próbáltunk informálni. Például a, a gitároknak a formáját az legalábbis én személy szerint úgy próbáltam kialakítani, hogy a Rákóczi úton volt egy hanglemezúdvar. Igen, a 72 szám alatt. mögött ott a, a legújabb hanglemezeknek a borítója ki volt állítva, uh -huh. ahol láttam mondjuk egy Fender gitárt. Hát ez egy csodálatos volt, és akkor próbáltuk az arányokat így kicsit messziről, mert nem tudtunk olyan közel menni hozzá, fölmérni valahogy leskiccelni, lerajzolni, és hát egymásnak adtuk tovább a, a, azokat a, a tapasztalatokat és ötleteket, amiből végül is úgy, úgy kialakult, az, hogy hogyan is lehet elkészíteni egy gitárt, hogyan lehet egy hangfegőt megtekercselni. Hát a, a, egy érdekesség például, hogy én például igazán hajszál vékony, zománcozott részhúzalból tekercseltem Kézzel, hát persze nem volt még egy gyerek fejje, 15 éves korban a hangszedőt. Uh -huh. És e, a, a, e, hát, e, a zomány szigetelés való, hogy erről a hajszázékotról el kellett távolítani, hogy be tudjam forrasztani, uh -huh. nem, de akármivel hozzányultam, az mindjárt elszakadt. És akkor egy orvos ismerős mondta, már akkor volt Kalmopirin, a kalmopirin az erre kiválóan alkalmas, kipróbáltam, tényleg működött rátettem a kalmopirire a hajszálvékony lománcozott részhúzzal, a forrasztó párkát A az is a ugye az egy szalicílkészítmény, a szalicírsav egyből volt egy szúroszó gázzal, és a, a lománcozott pillanatok alatt leoldotta, és befutattuk onnal, és már is beletett forrasztani. Hát, ilyen akkor trükköket egymásnak adtuk készül kézre, és akkor így szépen kialakult, hogy hogyan is lehet tulajdonképpen egy gitárt felépíteni. vagy például az erősítőnél, ugye említettem az Elmer Goliától, az egy 50 wattos ö, csoda ö, ö, erősítő volt, ez, ez az Elmer Goliá egy vasszus erősítő, egy fejjésel ládával, és hát itt a különböző ilyen műszaki beállítóságú nagyobb barátbaink, már kitalálták, hogy abból még 100 wattot is ki lehet hozni, Természetesen a hangszórók beszerzése is annak idején elég körülményes volt, hogy egy nagyon teljesítményű hangszórót honnan tudnánk beszerzni. Hát volt a itt téren, ezek a május elsőjén megszólalt egy nagy bádó dobozba épített hangszórók. Nehogy azt mondja, hogy ellopták keresztünk egy párat, és akkor azt egy kicsit átalakítva, újra membránozva megpróbáltunk abból valamiféle elfogadható technikát kialakítani. Hát ez, ez így működött, hát most meg utólag bevallom, de hát akkor ez ugye kategória volt, hogy én az utcai telefonfülkéből, de nem csak én, hát mások is kiszedik a hallgatót hogy ahol mágneses jussanak. Hát akkor még nem volt a hatalanségek elén ajtócsappantjú mágnes, később, mikor ez megjelent, akkor már békén hagyták a telefonfülkéket, mert akkor már legálisan lehet, ilyen lehetett permanens mágnes darabkához hozzájutni. Ha jól emlékszem, akkor még a Muszti Beadobaj nem volt már a gitáriskolája, mi? É, én úgy mondom, hogy még nem, de már én például a zenészbarátaimmal 1962-ben már a kis, nem kis, nem ilyen, ilyen szövetségnek a kultúrházában indult egy gitáriskola, uh -huh. ahová persze pénzért be lehetett iratkozni, és hát voltak olyanok, akiknek a szülei nem tudták megfizetni ezt a tandíjat, Akkor, akik oda bekerültek, például én is, hát Istennek a rárójó szüleimet betizettek oda, azokat az akkordokat, meg fogásokat, amiket ott tanultam, mindjárt hazajöttem, és mindjárt azoknak megpróbáltam továbbadni, akik nem jutottak be anyagi okok miatt, és rendkívül jó zenészek, a mai napig lévő zenészek is így tudtak egyébként valamiféle szaktudást vagy hangszertudást meg megszerezni. De, de ha jó, gondolom, akkor egy papírlakra le a volt rajzolva. volt, de tegnap voltam egy koncerten, és ott találkoztam egy nagyon ismert zenésszel, aki szintén így járt annak idején. Hát. Ez, ez egy nagyon szép időszak volt. Természetesen hát minket, a, a, tehát az én zenekaromat, amiben én annak az én zenétem, a nevadát, azt nagyon-nagyon furták, mert egyszer a, a Szabad Európai Rádióban is megemlítettek minket. Tényleg? Ez aztán egy járó bűn volt. Nagy valószínűséggel ha utána járnék, akkor valamiféle aktát találnék a levéltárban, mert hát nyilván valamilyen szinte megfigyeltek, mert Tudom, hogy volt egy koncert a Gárdon, amit a, annak idején a szemesti Hírla volt, még csak úgy hoztak le, hogy huligán találkozó volt, pedig hát semmi rendbontás. Nem volt egy koncert, sorozat volt, több zenekarral, és hát, hát abban minket külön megemlítettek, mint, mint remitensek, vagy, vagy például Urányi Afjú Színházban volt egy, egy koncert, ez érdekes módon október 23-a előtt egy pár nappal, és a, az egyik barátunk, aki megpróbált úgymond menedzser funkcióval mm -hmm. tűnökölni a zenekarunknál, ő valahogy sikerült, pedig hát az is nagyon nagy dolog volt, és tencívgépen sokszorosítani egy ilyen kis szórólapot, hogy a következő koncertünk hol lesz, és ezt a Uránia moziban, ugye az egy többszintes, ilyen valami volt, most is az nagyon szép, bedobta így a koncert közepén ugye a közönség... Öröplapozás. Abba a pillanatban ilyen balonkabátos urak fölugrottak villanyt, föl a színpadon az ára, lekapcsolták, és az érdekesség az, hogy ott utasították a színpadmestert, hogy a, az Uránia moziban a vasfüggönyt eresszék le, és hát mondta, hogy hát azt mondja, húsz éve nem használták, nem tudja, hogy működik-e, és ott a szipadon is, leeresztették a barszfüggön, tehát így ért még ez az a koncert, kemény. A bedobott szórólapok miatt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hát üdvözlöm a hallgatókat, és további ilyen jó műsorokat kívánok önöknek. Viszont hallásra! 24.06953, illetve 24.07953, SMS-ben 0630303030953. Az annó Budapest ma az egykori rockzenei életnek próbál utána járni. Arra kíváncsi az önök alázatos narrátora, hogy, hogy hogyan alakítottak zenekart, hogyan alapítottak, hogyan találták ki a zenekar nevét. És, és mi is lett önökből, vagy hogyan szereztek hangszereket. Erről beszélgetünk itt most egészen délután négy óráig, de hát lehet, hogy nagyon sokan ráfeszültek a, a forma egyre, és a, a, a berregést nézik. Ami hát nyilván jó szórakozás, nekünk annyira azért nem. Szóval azt akartam elmondani, hogy, hogy a Szent Martin volt a, a zenekarunknak a tagja. Tehát úgy alakult meg a zenekar, hogy a Kótai Attila. Ez az előre, még mindig, vagy ez a másik? Nem, ez a, a Légfék Stress, Stress Band nevű zenekar, amely a Komocsin Zoltán vendiráltói iskola, azt hiszem, mm. hogy második vagy harmadik osztályában uh, alakult. Hát kitaláltuk, hogy, hogy, hogy, hogy legyen egy, egy zenekarunk. És uh, a, a Szent Martin akkor már, akkor még Szent Irma Imrének hívták, és uh, hát ő trombitált, uh, Hát ő neki volt egy zenei tudás, a Kútai zongorázott, értett hozzá valamennyire, én nem értettem semmihez, úgyhogy azt találtuk, hogy akkor én leszek a, a ritmus hangszeres. Azt hittem az énekes. Nem az énekes, hát énekes is lehettem volna, ha írtunk volna számokat, csak mondom. Meg ha lett volna hozzá hangot. Igen, ho oh, oh, ho oh, oh, ho azért állj meg, tehát ne, ne örülj meg teljesen. Tehát, ha gondolod, akkor én eléneklek egy-két szongot itt a klubrádióban, és nyilván nagyon népszerű lesz. Azt akartam még kérdezni, hogy előre előrenevű zenekar. Igen. Ez az úttörő, a bennetek ragadt kis úttörőre, retett utalás, vagy valami más eredete van neki. Hát ez egy, hát figyelj, tehát volt a 80-as években ez az irányzat, és... Uh, hát ez gyakorlatilag a, a, a, a magyar aktivizmussal összefüggő a munka és tett, és a, stb. stb. stb. tehát a kassági hagyományok, Tatlin, uh, Rocsenkó, uh, tehát hogy uh, ez egy ilyen biztató szó volt az a cím, hogy előre. Tehát nem úgy zenekar volt, de egyébként a logója, az nem a logója, hanem a, a, nem a plakátján ott valóban látható volt uh, a egy kis úttörő, aki éppen tiszteleg. És tudod, miért nehéz, vagy miért, miért De egyébként, könnyű, az a... zene, az el, egyébként az előre zenekarnak a felvétele az artpoolban megtalálható, mert hogy Galántai Gyuri akkoriban minden fontos dolgot rögzített, és, és ki jött felvenni ezt a koncertet. Én nem hallottam azóta, tehát mondom, a koncertnek így vége is lett, mert egyrészt megtelt a terem kőporral, és a, a szerintem a vémataraknak a cucca volt ott, hangosító cucca, és hát ezek, azt mondták, hogy te jó Isten, kik ezek az állatok. És gyorsan leszerelték a mikrofonokat még mielőtt mindent teli egy kőporral. Problémás gyerek voltál akkor? Problémás gyerek voltam, engem pedig beszállítottak a, a közeli Bakács-téri rendelőintézetbe, mert hogy ömlött a kezemből a vér, mert hogy sikerült levágni fél ujjamat. Na mindegy. Szóval ez volt az előrezenekar, úgyhogy uh, a fájdalom nem fáj. Halló, jó napot kívánok! Gabbagaba hely! Gabbagaba hely! Hi Juan, mi újság van? Szia, szia, szia, szia! Hát akkor te, te, nem te nem olyan sok gaba, zenekart el... alapítottál, hogy csak na? Hát az itt túlzás, ugye az első az még 80-as évek általános iskola felsősök voltunk, úgy zenekarnak megnevezném. Uh -huh. Tövegeket írtunk, aztán, aztán ugye zenélni nem tudott senki, úgyhogy ebből maradt ennyi, hogy úgy a Ventilátor nevű zenekar. Hmm. E, Alattetlen a a, azon, azon. a Danival. Nagyon idegesített minket a Modern Talking, és akkor ennek kapcsán kitaláltuk, hogy kell egy zenekar, ami ilyen ellenzenekar. Uh -huh. Aztán az első igazi... Ja, hát utána volt még egy ilyen 14 évesen volt egy ilyen nemzetközi tábor, és akkor ott voltak, akik tudtak zenélni, hogy két számot eljátszottunk ott, amikor tanultunk meg a természetesen a Smoke on the Water volt, az egyik, amire írtunk valami szöveget. A másik, meg a Twisted től a Vylna Granaték, hitre írtunk valami szöveget, és akkor azt előadtuk ilyen. Gitár, hát ez már gyakorlatilag a, a, a siker útja, vagy, vagy kezdőpontja. Igen, igen. Lehetett igen. volna. És aztán az első igazi zenekarom, az már az, az már, hát már 92-szóval kiló egy kicsit az annóból. Nem, éppen ez az. Tehát, hogy az annó az nem jelent semmit, az annó az azt jelenti, hogy ismeretlen tehát nem, nem, nincs behatárolva korszak, tehát én nagyon örülnék neki, ugye belepakoltad a fél vhk t abban a videós ajánlóban, ami, ami a Zannó Budapestről szól, ami, hát, van egy pár halott már, mert hogy a Boli az halott, a Fritz az halott, hát éppen az egyik barátommal beszélgettünk róla, hogy, hogy hát a bankok nem halottak, de azért időnként egy kicsit betegeskednek, vagy alszanak. Na jó. Szóval, hogy, hogy én nyugodtan biztatom a 90-es években zenekartalapítókat, vagy a 80-as években zenekartalapítókat is, hogy meséljék el a zenekarukat, az legalább annyira fontos, mint a 60-as években alapított zenekar, ahhoz, hogy összeállítsuk a magyar rock alternatív történelmét. Jó, hát ugye annyi van más ami mi helyzetünk, mint az előttem szólók, hogy ugye, mi már nem kezdtük el a a gitárokat építeni, meg tekercselni, meg de hogy amit mondtak a gitári gitáriparról, az, az még a 90-es években is igaz volt, tehát a Jolán a Galaxis, ami egy Nekem egy, a, egy muzima lux volt a gitárom. Azt hiszem. Volt egy elektromos gitárom. Azt nem ismerem, a uh -huh. Jolán a Galaxis ugye az egyik legrosszabb gitár volt. <gül> mert volt benne egy ilyen tremolókar, ha meghúztad, azonnal elhangolódott a gitár. Nagyon magasan voltak a húrok, nagyon nehéz volt lefogni, de hát itt kedvező gitárnak egyébként nem rossz, mert ha azon megtanulsz valamit, akkor utána már menni jó fog. A hangszerekkel már menni fog, ugyanúgy, ahogy autóknál is az, vagy először tanulj meg egy d autón, és akkor utána a, a profival is menni fog. Értem. Szóval so, úgy alakult ez a zenekar, hogy. Én még valamikor is koromban, ez ugye rendszerváltás Ideje lett nekem is a, egy, egy akusztikus gitárom, az is ilyen hasonlóan nagyon magas voltak a húrok, nagyon nehéz volt lefogni fájt. Tehát úgy de hát nem lett belőlem gitáros, viszont az első akordokat azt a hármat, amit tudtam, azt meg én mutattam meg az egyik címborámnak a suliban, mert ő éppen akkor vett egy olának a Galaxi, <Színs> azt hiszem, ez ilyen kilenc ben volt, 5000 forint, de erre nem esküldnék. Nem, nem nem szóval megmutattam neki azt az első három akordot, és aztán két évvel később mentünk éppen Színházba a, a gimivel, és akkor ezt kérdeztem, hogy na, és egyébként remész valamit, mert hát ugye van gitárod, és mondta, hogy Hát, hogy most van valami zenekar, de hogy keresnek énekest. <gül> jó, hát akkor... És most már 5 akkordok. Hát akkor pénteken megmondta a címet. Uh -huh. mentem? A adott címen éppen nem tartózkodott senki, csak egy-két szülő. de hogy nyugodtan várjak, várakodzak, mert éppen elmentek a dobót nézni. És akkor várakoztam, és megjöttek a többiek, akiket nem ismertem, és akkor Elmondták, hogy igen, kinézték azt a dobot, és hogy ugyanolyan dob, mint annak idején valamikor a 60-as években a Pink Floydnak volt. A dobosó nagyon szerette a Pink Floydot, és innen is ért a zenekarnak a neve. Embryó volt a zenekar neve, de szigorúan Y-nnal. Értem. Mert ez egy Pink Floyd szám címe, és ez volt az az egy Pink Floyd szám, amit ami akkor nem volt meg neki, és nem tudott megszerezni sehogy, és akkor ez nagyon izgatta, úgyhogy ez lett a zenekar neve. Embryó ami nagyon alakult, és hát pillanatokon belül szét is ment, mert hogy ugye kiderült, hogy akkor a basszus gitáros az úgy otthonról úgy elvette a pénzt, amiből vette a basszus gitát, és akkor ez kiderült, és akkor el lett tiltva. A gitáros az, az akkor éppen megtért, és akkor azt mondta, hogy ő ilyen Istennek van, amit akar játszani. Egy pillanatok alatt szét is esett, Uh, pedig már ki is volt tűzre, hogy akkor mikor lesz koncertünk, uh, és akkor a dobosunk elment egy házi buliba, ahol összeszedett egy basszusgitárost, meg egy gitárost, és akkor mondta nekik, hogy srácok 21 nap van a koncertig, pont tavasz is szünet jött, úgyhogy tudtunk mm. írni, és uh, fel is léptünk egy iskolai... Ez egy ilyen diáknap volt, és ott, ott meg volt az embriózenek a első koncertját, ami elég tragikus volt így a... Vagy nem tudom, tehát ugye én belülről láttam. Nagyrészt feldolgozásokat próbáltunk, de hogy abban egészen széles volt a repertoár, tehát ugye emlegettük az omegát, nyomtuk a lámpát. De miért? De volt volt, is, meg VHK is Aha. meg... meg meg ami, nem tudom, felkelő naphánylát, át, átírva, nem tudom. És aztán utána jött az, hogy a saját számokat, és egy ilyen jó másfél évig, hát ezt csináltuk is, és hát ez egy nagyon menő dolog volt akkor ezt csinálni. Gondolom ma is, de hogy hát ugye minden mindenki zenek, zenekart akart csinálni, aki úgy kúlakat cool lenni, hát mi is kúlakat cool akartunk egy hogy így lett ez az embryózenekar. Uh, hát ugye a fellépések azok leginkább iskoláknak a ilyen gimis bulikon voltunk, meg, uh -huh. meg hát egyébként ami, ami, ami adódott. Na most a, a, a cuccok, hogy milyen cuccokon játszottunk, hát az úgy volt, hogy ugye öten voltunk, egy gitár, basszusgitár, dob és ének, és hát ugye a dobnak nem kell erősítő, de mondjuk kell lennének állányok, meg cínek. Emlékszem, egyszer sétáltunk, és itt láttunk ilyen, egyik kukába ki voltak dobva a cíntányírok, kicsit repet volt egyik másik, és akkor azt begyűjtöttük, és voltak rendes cíntányíjénk, rendes. Hát, ugye azt gondoltuk, hogy ez milyen jól néznek, ha lefújvánk két és Alap, persze. Hát ez ugye a hangján is Nyomot hagyott. Meghaladszik, persze, persze. És arra emlékszem, az egyik cínálványunk az olyan volt, hogy valamilyen kerti öntvényhálvány, amikből beleszúrtunk egy lécet, tetején egy szög, akkor arra volt, hogy középen az a luk, de hogyha nagyot ütöttünk rá, akkor, akkor Leesett, igen. És akkor ugye volt kettő darab ilyen, hát szerintem 60 wattos, regzenterősítők, ugye mind a kettőn volt két kimenet, és hát ugye, hát ugye van négy darab bemenet, tehát két gitár, basszusgitár, gitár, meg egy uh -huh. mikrofon, tehát ugye a, akkor ugye kettő-kettő, ami azért, hát lássuk be, a mai ma ezt azért, ezt azért kinevetik, de hogy hát ez volt. Ugye ezeken próbáltunk, még ezeken koncertesztünk, és ugye a koncerteknél meg általában az volt, hogy mindig voltak ilyen testvére akik akiknek volt rendes tudszuk és akkor összedobtuk, hogy ki mit hoz, és akkor úgy két-három zenekarból kijött annyi, annyi ilyen felszerelés, hogy akkor, akkor ott fel lehetett lépni egy ilyen rendesebb hangzással. És akkor emlékszem, hogy volt az, hogy meghívtak minket ilyen különféle bulikba. Egyszer voltunk Salgó valami fesztiválon, és és éppen beesett a zenekar házáról utaztunk és megérkeztünk és mondták, hogy 20 perc múlva fellépés felmentünk a színpadra és elkezdtünk játszani és így nagyon-nagyon meglepődtünk mert hogy ugye hát ez egy rendes kis, kis kétnapos festivál volt, rendes művészeti ház uh -huh. fények, tehát amikor így, így ilyen fényekkel megvilágítottak minket, hát én teljesen kész voltam ami nem láttunk semmit <gül> De ennél is nagyobb sok volt az, hogy így... Hogy nem, emberek de, voltak. Hogy... hogy emberek voltak. Hát azért ne, a, azzal nem volt gond, nem is az emberekkel, meg a, a bulival, hanem hogy, hogy jól szólt az egész. Aha. Tehát, hogy, hogy ugye akkor nem a kis saját buherált kis hangcuccainkkal léptünk fel, hanem egy, egy rendes izé. És megszólaltatok. És, és, és, és, és így néztünk egymást, hogy ezt mi játszunk, tényleg? Hát ez most komoly, hogy Ilyen jók vagyunk. Egyébként azt gondolom, hogy a, a jó hangzás az sokszor az pont, hogy ellentétes, mert akkor jössz rá, hogy úristen, ez, ez de rossz. Tehát, hogy mennyire béna vagy. Igen, igen, igen. Amit a rossz minőség, az úgy, a rossz hangminőség át akar az ilyenkor, az ilyenkor előjön, és akkor nehéz, nehéz. Nehéz eltávadni, de hogy nagyon meglepődtünk azon, hogy milyen jól szólunk. Aztán voltak persze ilyen érdekes fellépések, akkor szólt egy haver, hogy menjünk ilyen Nírbátorban, van valami rock December 26-án elmentünk, és kocsmába és kédezünk, hogy mindenki metárzenek, az csak mi nem. És csak is kizárólag metárhajónk voltak ott, és hát mi a kis ilyen alternatív, meg rock de végül is nem, nem dobáltak meg, meg úgy, voltak. Nem köpködtek. Hogy vagyunk. Maradt felvétel az zenekarnak? E, reméljük, hogy nem. Hát, Közettán vannak ilyen, ilyen, ilyen, ilyen dolgok, tehát hogy ugye az volt, hogy akkor már voltak ezek a két között magnok, uh -huh. és akkor hogy néha valami úgy vettünk, de egyszer volt egy olyan, hogy egyik koncertünket keverőről vették fel, de az a meg az történt, hogy csak a ritmus gitár meg az ének hallatszik, a többi nem nagyon, tehát a háttérben, és azután akkor ott derült ki, hogy hú, hát azért itt még valamit mit javítani a, mind az énekem, mind a gitáron. Ö, hát valahol talán van kazettam. kazettam, van még. Jól van akkor. Köszönöm szépen Juan, hogy telefonáltál. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Szervusz kegyelem kettes? Nincs itt a szezonja, vagy mi van? Reméltem, hogy mondasz még valamint, de tudom már. Ja nem, el akartam mondani, egy 24 3, mert a 24 3, ez a klubrádió benne az Annu Budapest, amelyben mondom, az Annó az nem időhatározó, hanem elsősorban arról szól, hogy egy ismeretlen Budapestet próbálunk megmutatni a többi hallgató számára, tehát nem, nincs eldöntve, hogy 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek, 90-es évek szerepelnek a az annóban, bármi szerepelhet benne, ami kapcsolódik, és Budapest, és érdekes, és, és most miután most pont a, a rockzenekar alapításról beszélünk, de most már nem, nem fog beleférni sajnos, nem, nem, nem. Hitte, hogy bele fog férni. De jó, Próbáljunk akkor férjen be.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 Napot, kellemes délutánt és kellemes estét kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, illetve azoknak, akik majd este 8-kor, 9-kor, 10-kor próbálnak nekiugrani az Annu Budapest ismétlésének. Ez az Annu Budapest a Klub rádióban, amely ma a magyar rock ismeretlen történetét próbálja felvázolni az önök számára. Annak próbálunk utána járni, hogy mennyire volt nehéz, mennyire volt könnyű, és hogyan lehetett egyáltalán zenekart alapítani azokban az években, amikről szólni szokott az annó Budapest 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, 90-es 2000-es, 2010-es és 2019-es években, tehát hogy nyugatán telefonáljon. Most is valaki, aki azt mondja, hogy hát itt van a vállamon egy, egy gitár, és éppen próbára megyek, és nagyon nehéz a dolgom, mert hogy a csajok azok inkább a, a frontembert szeretik, és, a, és azt tudod, hogy vannak olyan dobosok, akik azért szerelik le a felső tamot, hogy, hogy lássák őket? Tehát, hogy a csajok azok ne legyen az, hogy el vannak bújva. A dobos az mindig egy ilyen, nem tudom. Tehát, hogy alulreprezentált a, a csapatban, nem, hogy ott hátul ül és akkor két egy, egy egy igen, bottal, és ez akkor ül hogy a felsőtámot leszedni, hogy lássák, hogy mennyire kigyúrt és mennyire jó fej, ezért passi a dobos. Szóval. Szeretjük azt ír, a dobosokat. Hajrá, dobosok. Azt ír egy kedves hallgató, SMS-ben 1966-ban második osztályos gimisek voltunk, megakadtuk Ózdon a Cross Boá zenekart, vettünk egy 10 watos erősítőt, én megcsináltam hozzá két basszus reflex hangfalat, egy keverőpultot, a gitárokhoz ajtómágnesre készített csévére hajszál húzzal a hangszedőket. Ez kitűnően működött érettségig, aztán máshol tanultunk, írt a Vámosi János. Aztán azt írja egy másik kedves hallgató, hogy ott volt a Victors nevű zenekar, a Gemma, és hogy nagyon sok történet van a Royalból, ahol este összejöttek a zenészek. Lehet, hogy erről érdemes lenne majd egy műsort készíteni. Telefon számunk 24 illetve 24.073, 22 km már megvolt ma, de van még előttem, hát három és fél. 7 másodperc alatt sikerült egyébként ezt a 3,5 méter teljesítő. <gül> jó, jó, jó. jó, majd elmondom, hogy mennyi volt a 22 km. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Húves Zsöld vagyok. Üdv! Jó napot, Pankz Miklós vagyok. És a 60-as évek elején, középiskolás koromban én is nekiáltam ügykölni gitárt, erősítőt, miután mindig érdekelt az elektronika, meg később ez lett a kivatásom is egy mm -hmm. És gyakorlatilag baromira lelkesek voltunk, mert ugye hallgattuk a Luxemburgi rádiót, de abban az időben még ilyen 62-61-62-ben még, még az olasz ságerista is még működött itt a és egy háromtagú csapattal a középiskolás barátaimból összeálltunk Little Boys szímszóval, és bekopogtunk <gül> itt Kispesten a, a nem is tudom milyen focipálya volt itt most a kökvitermiában a helyén Aha. és annak a sportklubjába egy vasárnap bekopogtunk a és 5-6-os rádiódobozba rakott erősítőmmel, a gitárommal, a zongorista srác a hangjával, csak natúrba a dobos egy pergővel, meg egy finnel, hogy mi vagyunk a Little Boss és játszanánk. Volt abban némi nemű beatles is időnként, egy kis sedósz, hát ami abban az időben volt. És érdekes módon egy egész nyarat minden szombaton itt működtünk, hát úgy, ahogy működtünk. Na hát ez volt a főskor, De aztán utána rájöttem, hogy én nem igazán vagyok gitáros, mert én mindig is zongorista voltam, mert tanultam is. És aztán 64-ben szerveztünk egy olyan zenekart, ahol ugye hát... Akkor még nem volt pénzem arra, hogy orgonát vegyek, de a kispesti textjegyár hajlandó volt venni nekünk egy motador orgonát, hmm. és így akkor a vox nevű zenekarunkat meg tudtuk szervezni, amiben már orgonista voltam. Természetesen a hangfalakat magunk gyártottuk. Egy 100 rafil erősítőn szólt a két gitár, Én még egy ilyen régi Hát, mit tudom, én Siemens valamit kaptam ott a gyárba, úgyhogy ez volt ez a hőskor. Na, aztán utána, ahogy, ahogy ment előre az idő, akkor bekerültem egy Orpheus nevű zenekarba, 68-ba. Most 68-69-70-71 az egy aranykor volt, miután minden kerületben, 18-19. kerületben voltam érdekelt, legalább volt három zenekar. Volt ugye pártház, volt kis klub volt Estimrén a Gibony nevű művelődési ház, ez egy elég híres dolog volt éveken keresztül, uh -huh. és mindenkinek megvolt a saját zenekara, és hát játszhattunk. Úgyhogy akkor volt ez, akkor egy időben voltam egy darabig dobos is, de aztán utána kiderült, hogy hát ez nem az én szakmám, mert ugye jött a Dépölkölű elhíp korszak, ahhoz már többet kellett gyakorolni, mint, mint esetleges a időszakhez, amiket akkor játszottunk, úgyhogy volt egy olyan basszusgitárosunk, aki valamikor emlékezett arra, hogy én valamikor zongorista is voltam, hogy hát kész hülyeség ez, adjam el a dobcucot és vegyek egy orgonát. Úgyhogy kerestünk egy olyan dobost, aki a volt 6000 forintért legvenni az én dubáncuccomat, hogy be tudjam fizetni a Weltmeister TO 200-ashoz a 30 ot ugye, amivel hát el lehetett kezdeni nagy pölcsönnel. Természetesen az ugye megint csak 71-re tevődik, amikor nekem volt a fizetésem 1400 forint és 26 ezer forint volt az a hangszer. Úgyhogy ez egy szép korszak volt, természetesen erősítőket gyártottam továbbra is, akkor már kicsit jobbakat, akkor már 4L, 84L egy 46-os erősítőn megszólalt az egy kis orgonám, úgyhogy Hát innen indult el ez a dolog, és akkor rendkívül bátorsággal nekiáltunk Deeperfőt és játszani. Itt visszatérek arra, hogy valaki, egy kollega mondta, hogy hát nem volt név, ugye az Omega név. Hát mi is úgy voltunk, hogy amikor először a Bózsa műházba földéptünk, ilyen cím szóval a plakáton, hogy az orpheus együttesből alakult, de milyen együttes. És akkor volt nekünk egy úgymond menedzserünk, akinek volt egy Barbú Deluxe nevű autója, és akkor úgy ránézett a doluxra, hogy hát akkor legyen Lux, de hát luxakom már volt, jó, hát akkor legyen dolux. És így egy Deluxe együttes, aki tulajdonképpen azért picit vitte valamire, mert saját számaink is voltak uh -huh. később, és 1974-ben megnyertük az amatőrzenekaroknak a versenyét, még az volt a fővárosi művelődési házban, akkor minden évben voltak ilyen banzályok, és hát akkor mi még rádiófelvételünk is készült, de hát szerintem azt az élet már elsodolta. Na no, hát ez az az én kis történetem eleje, de mai napig is billentyűzöm egy núzzenekarba, úgyhogy... Éppen azt az lett volna a kérdésem, a, a, a záró kérdésem, hogy hogy, hogy, hogy emlékszik az utolsó fellépésére, amikor lejött a színpadról, de akkor, ha jól értem, akkor az tegnap volt. Az tegnap volt pontosan. Bejátszott. A blues piknik volt Aha. a Romtenton. Értem. Tehát akkor annyira nem meghatározó, hanem folytatja tovább. Nagyon szépen köszönöm. Most már legalább tudom, hogy volt Little Boys, Vox, Orpheus és Deluxe nevű zenekar is. Nem hallottam még eddig róluk. Köszönöm szépen. Hát mi mindig, mindig a második vonalban voltunk, uh -huh. úgyhogy mi nem tudunk olyan sok érdekességet mesélni, mint az akkori nagybenők, de, de gyakorlatilag ezek megvoltak. Köszönöm hát, szépen, uram. Igazán nincs mit. Viszont hallásra. 24 -3, illetve 24 jegyzetelem rendesen a zenekarok nevét, tehát a nevada is föl van írva, meg az embrió is, úgyhogy nem hallgatjuk el. Halló, jó napot kívánok! Vámos Miklós vagyok, de nem tudom, hogy tegezzenek-e. Hogy érted, Miklós, mióta nem tegeződünk? Hát, amióta Miklós vagy, még nem találkoztunk. Jó, akkor, akkor tegeződjünk, megtisztelsz Miklós. Hát igazából a munkatársait hívtak föl. Igen. Tiszteltek meg engem. Itt vagyok. Igen, mert arról beszélgetünk itt ma, hogy, hogy mennyire volt könnyű zenekart alapítani, Mondták. hogyan Mondták. Hogyan lehetett Mondták. hangszereket építeni, szerezni, vagy vagy tudom, szerválni, és hogy például ugye, miután te a gerilla zenekarnak alapítója voltál, talán el tudod mesélni, hogy az, hogy jött létre. Hát ugye nekem két zenekari, vagy inkább három ilyen setét volt van az életemben. Az első zenekart úgy hívták, hogy kőnik zenekar. Ekkor még nagyon kicsi voltam, és ez jó lenne azt hazudni, hogy azért König zenekar mert olyan királyi zenekar volt, de nem, ez egy nagyon gyönge zenekar volt, viszont a doboknál König Lajos, aki egy szakács volt, és ő üstökön gyakorolt napközben este megdobott. A felszerelés egyáltalán nem volt. Tehát eleinte úgy ment ez, hogy valamilyen szakadt műfázba volt néhány mikrofon, és akusztikusan próbálták a gitárokat erősíteni, hát a dobot meg nem kellett. Aztán gitárt egyáltalán nem lehetett kapni Magyarországon, az elektromos gitárt azt gyártották, nem véletlenül hogy az első nagy zenekarokban rengeteg volt a műegyetemista, akik értettek ehhez. Ugye gondolok itt az Omegára. Igen, ez már kiderült, igen, enném. hát. stb. Na, és akkor hát viszont ez csak egy darabig ment, ez a König zenekar, volt egy másik ugyanannyan gyönge zenekar, Szerinted csak ez csak megalakult ez a. Ez a Protest song, együttes inkább, mint zenekar, amelyik a Peter Paul and mary próbálta majmolni, tehát két akusztikus gitáros férfi két oldalt, középen szőkenő, három szólamban énekelnek. Tudod, a híres számuk, paffa bűvös sárkány, mondjuk. És... Ami egyébként a marihuánáról szól, de ez most nem tartozik ide. És akkor már csak akusztikus hangszerekkel lettek, ezekből a jókat Kelet-Berlinben vásároltuk ottani fellépésnél. De kik voltak a, a zenekarban a, a fiúk és a lány? Hát ketten voltunk mindig, a másik volt Berki Tamás, aki jó nevű jazz lett, és ma már el se tudom képzelni, hogy mi ketten szépen együtt énekeltünk, és sok számban én énekeltem a szólót, bármilyen abszurd, ez így van. Az is igaz, hogy a számok nagyobb részét inkább én írtam, mint ő, és uh, zenét szöveget együtt. És akkor őt, őt úgy bemutatta egy Haraszti Miklós nevű, ma már elfelejtett ember, aki akkor a, a hat tagú magyar ellenzék egyik tagja volt, de lehet, hogy nyolc tagú. Azért nincsen elfelejtve, mert a Haraszti Miklóst éppen tegnap hallgattam a, hallottam, vagy tegnap előtt hallottam a Klubrádióban megszólalni, Bolgár Györgyén. Ez talán. jó hír, de ő nagyon visszavonult, sokat oktat külföldön. Igen. Tehát mindegy, csak azért mondtam így. Na és akkor már a hangszer azért nem volt probléma, mert nekünk nem elektromos hangszer kellett, hanem akusztikus, de például én 12 úros gitáron próbáltam játszani, és sose volt rendes. És azt tudod, ha nem rendes, azonnal elhangolódik. Uh -huh. hogy rengeteg küzdködés volt ehhez, és érdekes vicce a sorsnak, hogy ezelőtt, hogy négy, négy évvel körülbelül, egyszer csak egy hangszerboltban láttam egy elektroakusztikus fender gitárt, amelyik szén fekete volt, és nem tudtam ellenállni, és megvettem, mert én 45 évig gitárt sem vettem a kezembe. Uh -huh. És akkor elkezdtem újra használni, tanulni, mai napig is néha fellépegetni, ezt talán tudod, hogy a klubrádióban két évig Igen. magyar zenészeket hívtam, és ott együtt próbáltunk előadni ezt, azt. Igen. De ilyen hangszerem sose volt, mint ez. Úgy értem, hogy ilyen jó. A jó gitár lényege, hogy egyrészt könnyű lefogni a hangokat, mert nem olyan böhöm, széles a nyaka, Másik lényege, hogy fölhangolod, és mondjuk úgy marad legalább a koncert szünetéig. Miklós Akkor mi volt? Még a... nem ez volt, hogy a rót beszalad, uh -huh. és oda nyújtja. A, a másik gitárt, igen. Mi, mi volt a protestzong lényege? Hát a protestzon külföldön ugye egész egyszerűen tiltakozás valami ellen. A világ összes Igaz, pontján, erős. igen, Joan Bez és a többiek, Bob Dylan. Hát, igen. Na most hát éppen őket próbáltuk valamilyen módon majmolni, mert a Haraszti Miklósnak volt néhány lemeze, és akkor azt mondta, hogy tiltakozzunk a vietnámi háború ellen, kérlek. Hazamentem, írtam négy számot a vietnámi háború ellen, ezt nagyon felkapta a rádió tévé, uh -huh. De hát egy 15 éves éretlen gyerek munkáiról van itt szó, és akkor föl, mikor egyszer csak szerepeltünk a tévében, minden, egy éjszak alatt fölnőttem, és kezdtem a magyar belpolitika bizonyos vonatkozásai ellen tiltakozni, azt mind betiltották. Uh -huh. És ebben a kettőségben zajlott a gerilla együttes, hogyha kellett egy reprezentatív ilyen együttes vagy mondjuk igen, tehát együttes akkor minket uh -huh. elküldtek különböző, Fesztiválokra ide oda, oda de itthon, ha valahol megpróbáltuk a rendes számainkat előadni, akkor büntetés. Igen, azt fontos megjegyezni, hogy a Gwanten, az mai napig Haraszti Miklós fordításában hangzik el tábortüzek és Igen. ifjúsági hát fesztiválok környék környékén. Éppen, Igen. Mert ez, ez ugyan egy kubai dal, tudod? Igen. Híres kubai költő, 20 verszaka, de egy Pitziger nevű Protesztszongénekest tette népszerűvé az említett Joan Bayez Dylan korszakban, és mi azt a változatot énekeltük, amit Pizzika, és az összes mindenféle ifjúsági táborban ez olyan himnikus induló lett, és tánzene is lett. Amikor magyar vonatkozású politikai protesztszongokat írtatok, akkor az miről szólt? Hát mondjuk egyszer volt, volt egy olyan szám, ami arról szólt, hogy a cigányokat hogy megkülönböztetik, uh -huh. milyen újdonság ez, ma már ugye ez nincs, de akkor volt, és hogy mit, mit tudom én, a gyárból ki bejár a szarka, viszi magán az anyagot, senki sem foglalkozik vele, szövőgyárból, de gazsitbezzek, megmotozzák. Uh -huh. Milyen úgy kezdődött, hogy falu végén vályó kunyhó, gazsit cigány, ott lakott népszava és népszabadság fedett minden ablakot. Na, ezt azonnal lecsapott a cenzúra, és lett egy rádiófelvétel, ahol át kellett énekelni, hogy üveg helyett újságpapír fedett minden ablakot. Vagy volt egy Polbit-fesztivál, arra mi négy számmal jutottunk be a döntőbe, csak egyről mesélek, az arról szólt, hogy mindenféle disszidensek ide visszajönnek, és mi nem tudjuk, hogy ezek 56 szabadságharcosok voltak, vagy meglógott nyilasok, vagy köztörvényes bűnözők, mindegy visszajönnek egy jelentős autóval, és akkor mindenki benyal nekik. És akkor ezt kifiguráztuk, és az volt a refrén, hogy egy perc kimehetsz, hónap után bejöhetsz. Na, és akkor nagyon állt az ászló, hogy ezt mi fogjuk megnyerni, ezt a fesztivált, mi is nyertük meg. Szétválasztották két kategóriára az egészet, tehát lett rockzenei, meg meg ez a rendes mm. azt mi nyertük, de ebből a dalból például kapásból négy versszakot kihúztak, mert cikinek érezték, és a főrendező, meg a kis megbízott, meg a párt cenzor beleírtak egy olyan versszakot, ami nem illett a dallamra, tehát alig lehetett elénekelni. És amikor épp ott elhatároztuk, ez aznap délelőtt volt, amikor este a döntő a Vix Színházban. Mm. Mi a Tamással egymásra néztünk, és mind a ketten arra gondoltunk, hogy toll a fületekbe, mi majd elénekeljük ezeket, és akkor rögtön azt mondta a főrendező, mit kerülgessen, Marton Frigyes, hogy de nehogy azt higgyétek, hogy elénekelhetitek, azonnal lehúzzuk a kést, ez a főkapcsoló neve a televízióban, és minden iskolából kicsapunk titeket. Engem ugye a Költségimnáziumból lehetett a Tamást az karról, mert ő el idősebb, mint én. Na, hát így zajlott ez a Geril Együttes, és az, hogy a hangszerek nem voltak elég jók, hogy soha az életben nem volt rendes hangosítás, hanem szinte akusztikusan ordítottunk. Az volt az ének, és ütöttük a gitárt, amennyire tudtuk, hogy valamennyire hallatszik. Ezek voltak a problémák. Ehhez képest, hogy a gitárok nem voltak elég színvonalasak, nem volt annyira probléma. Nagyon szépen köszönöm. Mi lett a vége a Geril a zenekarnak. Hát az lett a vége, hogy engem behívtak katonának, akkor egy évig nélkülem kínlódtak, és nagyjából mielőtt behívtak, már az új írás közölte egy novella füzéremet, tovább a Bölcsészkarra lényegében a gerilla együttes miatt nem vettek föl, de akkor egy évig ipari tanuló voltam, és jelentkeztem a jogi karra, oda fölvettek. És akkor hazajöttem, és bejelentettem a Tamásnak, hogy én, én ezt már nem szeretném csinálni, író szeretnék lenni, meg jogi egyetemista. Egy éjszakán átmászkáltunk Budapesten, és próbált rábeszélni, hogy de, de, ez jó, és mi ketten klasszak vagyunk, de én hajthatatlan voltam, és kiszálltam. És akkor a Tamás egyedül folytatta, mint egy trubadur, tehát egy gitárral mm -hmm. sok számot el tudott játszani, nagyon jól is, és de közben ő is jelentkezett a jazz tanszakra, és akkor már nem érdekelte, ez, hanem Ugye a, a, ő a leghíresebb jazz lehetne Európában, ha nem szocializmus van, és nem tiltják meg neki, miután megnyert egy fesztivált, kimenjen másikokra. Értem. Tehát ő neki többet tartott ez, mint nekem. Köszönöm szépen, Miklós. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Most Miklós író volt az elmúlt néhány percben az Annu Budapest vendége, amely annak jár utána, hogy hogyan lehetett zenekarozni a Magyarországon bármikor. Haló! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Tessék beszélni, mert máskabban énekelni fogok. Ami... Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, ugye? Hogy megijedt? Én nem vámos Miklós, hanem Rimai István vagyok. A vámos Miklós az előző volt, akit elköszöntem, drága úr. <gül> Jó. Na, én a Rimai István vagyok, és egy sztorim van, hogy egy junior nevű együttes. Na, junior, föl hallottam is írom. Van valamikor? De valamikor? Dehogy hallottam. Mondani is akartam a, a, a vámos úrnak, vámos Miklósnak, hogy eh, volt egyébként egy könig és cirkusza nevű zenekra, a zenekar a zenekar as években, aminek König Péter, aki aztán a ciklámen nevű zenekarnak eh, volt az énekese, meg alapítója, játszott. Tehát, igen, volt... ha végighallgattam az adást uh -huh. egyébként. Értem. Tehát Na. a junior? A junior, igen. Soha nem hallottam róla. Soha. Pedig, pedig, <laughs> pedig. nem volt, volt kevés híres. Na. No, a junior az 1962-ben alapult. Méghozzá azért, azért is hittem, mert mi is úgy csináltuk, hogy magunk csináltuk a gitárokat, meg magunk csináltuk a kepökötet, a kupakot, mindenféle uh, visszaadó eszköz, meg kölcsön erősítőkkel játszottunk. Uh -huh. és megtanultunk egy csomó dalt, általában hát, játszottunk valamiket. Ez volt 62 ben és 63-64-be kaptunk egy szerződést uh -huh. a hazai fésűsfonótól. Tehát Budapest. Ott játszott játsz, a sorokság. Uh -huh. És ott játszottunk elég sokáig. Aztán eh, fölfejlődött a zenekar, hát kísértük, eh, kísértünk sok mindenkit. Eh, többek között. Orbelek Pétert, aki azóta meghalt szegény, uh -huh. meg játszottunk fesztiválokon, és igazán eh, akkor kezdtünk el igazán fejlődni, amikor eh, beszálltunk az öcsémmel egy nokláv neműzenekarba, akit kis kispesten játszottak. Nokláv? Nokláv, igen. Uh -huh. Csak onnan elment a szólógitáros, és csak úgy vették fel az öcsémet, aki nálunk volt a szólógitáros, hogyha én is megyek hozzájuk. Értem. És onnan kezdve sikerről sikerre halmoztunk, a traktorgyár művelődési házba játszottunk, amit úgy hívtak, hogy Melós, uh -huh. és hát az, od, odáig vittük, hogy 1971-ben Salgó Tarja aranydiplomát nyertünk az én szerzeményemmel, amit ki is adtak lemezem, az a címe, hogy a csodatévő lány, uh -huh. ami meg a mai napig kapom a szerzői jogdíjat. Meg fogom hallgatni adás után biztos a Csadatévű Lány című A Youtube-on meg lehet hallgatni, Aha. több feldolgozása is született, többek között Kadl Kadlott Karcsi, meg a Kredenc együttes, meg még többen feldolgozták. A, a Junior zenekar, illetve a Nokláv, junior. a, a de... Junior együttes, ez már, a, ez már a, a, amit, amit itt mondok, ez már a Nokláv neve alatt szerepel. Értem, de hogy, hogy milyen stílust játszottak, tehát, juniorra, hogy... 67-be meg. Uh -huh, értem. És milyen Szeren stílust játszottak? Jó, jó, jó, jó egyszerre beszélünk. Képzelje el, a szigeti <gül> Ferri helyettem akkordosnak. Aha. Aki most. A, a Kart, Kartágó. Persze. Zseni. Igen. <gül> most hall engem? A, a noklába, meg, Nem. mikor eljöttem, akkor csomó Peti ment a helyettem. Aha, hall engem. És, és adtam két, két komoly zenészt az, az iparnak. Na. Az egyik az a Törrich Gyuri, uh -huh. aki az Echo-nak volt szóló gitárosa. Azt ismerem. A másik pedig a Bardóci Gyula, aki most a, a, az Old boys játszik. Igen. Ezek mind nálam kezdtek. Hát akkor... Magáról is elmondhatjuk, hogy a magyar popzene doájénye, de az nem Igen, derült hát még én, ki... Én elég, elég sokat mozgolódtam ebbe az iparból. Nem hiszem, hogy nem tudok kérdezni, de azért csak megpróbálom, hogy milyen stílusban játszott a junior? Hát mi bizzenét játszunk. Bizzenét? Bizzenét játszunk. Uh -huh. Tehát uh, Animals, Beatles... Uh, uh, Beatles, Hallis ilyeneket, uh -huh. ez, ez, ezek voltak a, a, ső, a fő irányok. Értem. Nagy, Hellis nagyon szerettünk játszani, mert, mert hárman énekeltünk a bandába, uh -huh. és ez nagyon jó feküdtetünk ez a stílus. Imádták önöket a nők? Hán igen, nagyon szerették. Ez úgy volt, hogy amikor a kispesti buliba játszottunk, akkor mi este kilenckor kezdtünk játszani, de, de már nyolc bezárták a kap... Na, az, az, az igen. Teltház. Na, úgyhogy a, a vége az lett a bandának, hogy, hogy én kiléptem. Miért? Mert kaptam egy olyan állásajánlatot, ami mellett nem lehet ezen élni. Uh -huh. Rendőr lett. A helyemben azt mondták, hogy nekem három műszakba kell dolgozni, uh -huh. és szombaton is, meg vasárnap is. Értem. Úgyhogy ezt nem lehetett tovább csinálni, Másrészt meg a feleségem azt mondta, hogy addig, amíg, zen, amíg zenélek, addig nem szül nekem gyereket. Bölcsasszony. Úgyhogy össze, össze, összeadtam, kivontam, és úgy tudom, hogy a, a zenét ott hagyom. Uh -huh. Értem, uram. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Na, nagyon, nagyon örülök, hogy beszéltünk. Viszont hallásra. Tehát akkor ma most megismerhettük a Junior és a Noklave nevű zenekart is, illetve hát a Traktorgyárt is, aminek a művédési házát mint kiderült, Melósnak hívták, egyszer, ha lenne Annó Budapest, akkor lehet, hogy utána kéne járnunk ilyen fontos helyeknek, mint például a Traktorgyár. Mindig vitatkozunk erről. Árva Brigitte szerkesztővel, szegény Kardos Józsinak azt mondtam, hogy a mai műsor Goldbergerről fog szólni, rengeteg anyagot össze is szeret hozzá, csak aztán hirtelen eszemültött, hogy alakítsunk zenekart, és, és aztán ez lett. Haló! Haló! Kezdjük csinálni, jó, napot, jó napot kívánok! Még mielőtt mondd bármit, elmondom a telefonszámunkat, vagy a hallgatók kapcsolatban tudjanak hívni bennünket. 24, 3, 24 3, és az ennek 24 rossz a beszélünk itt ma. Haló! Ö, jó napot kívánok, annó, Gyula is lehet, már mind békés ha, megye. Legjobban, hát ezt szeretném, hát ezért szüntettem meg az Annó Budapest nevet. Jó. Akkor többi Anna vagyok, és egy, az élményeimről szeretnék beszámolni, nekem egy osztálytársam vezette azt az együttest, amit minden szombaton hallhattunk a Gyulai úttörő és ifjúsági, vagy uh ifjúsági -huh. és, ifjúság és úttörő házban, és hát nagyon nagy élmény volt, hogy ők játszottak. Azt tudom megmondani, hogy, hogy hívták őket, de kár. A, az osztálytárom a tudom, de azt most nem szeretném, nem uh -huh. vagyok benne biztos, hogy jó, hogy, hogy őt kiadom, vagy hogy Igen. szeretnie. És teljesen természetes volt, hogy ők, ők játszanak, vagyis hogy egy osztálytársam 16 évesen egy élén állott, és nagyon nagyszerűen játszottak. A, a bevezető, ami 7 órakor felcsengett, minden késés nélkül, az a Golden Earingnek volt a Raider Love, száma, nem uh -huh. tudom, hogy ismered-e, tegezhetlek. Persze. Persze, persze. Hello? Igen, igen, igen, igen, tehát tegezhetsz és ismerem. <gül> és attól ma is lúd, hogy Aha. hogyha ezt meghallom. Az egy nagyon hosszú, egy 7-8 perces szám és minden szombat azzal kezdődött hétkor, és ilyen normál időben voltak ezek a diszkók, héttől tizenegyik, ha jól tudom, ha jól emlékszem. És hát nagyon jó volt, mert hát fiatal voltam meg minden, és jót röldök ezen a Palina bejátszásban, hogy 35 éves, én már öreg vagyok, hát én meg most 62 vagyok, és imádom a bígzenét, bár én klasszikus zenét tanultam, én nekem semmi közöm nem volt a már, hogy játszani nem játszottam, uh -huh. de ezek nagyon nagy élmények voltak. Uh -huh. Gyul Gyulán, játszottam. ez a zenekar határozta meg a pop életet? Ö, hát az, hogy élő zene volt, uh -huh. és nagyon jól játszottak, az, és hogy ott volt egy ifjúsági ház, ez uh -huh. nagyon jó volt. Egyébként a Kereszt utcában lakott a, a bandi. Uh -huh. <laughs> Pico bandi egyébként a a Mi Kereszt utcánkban. Az utcánk végén volt az Ifjúság és úttörőház. Hallottam már ezt a nevet. Uh -huh. Valahol igen. <gül> vagy, vagy, vagy olvastam. <gül> Na és szuper a műsor, és nagyon élvezzük, és majdnem minden nap hallgatjuk a párommal, úgyhogy csak így tovább. Nagyon szépen köszönöm. Halló Gyula. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Viszont hallásra, szia. Halló, mi van? bele -be akarsz beszélni a mikrofonba, Dániel? Abszolút nem. hanem nem? Nem, csak meg, megsirattam egy kicsit a pikó bandit. Ne sirassad, hanem a gombot nyomjad. haló, haló, haló. Halló, <gül> halló. <hello. gül> Szervasz, Péter vagyok. Szervusz Péter, nagyon üdvözöllek. Én azért telefonálnék, mert én nagy tisztelövök Vámos Miklósnak, de az ilyen fajta csúsztatásokat baromira nem bírom, amikor mondta ezt a diszidensek című számot, és mondta, hogy ennek a ugye az volt, hogy ez perc kimehet, holnap után bejöhet. Igen. De most is elmondta, de azért ez gyakorlatilag nem így volt. hanem meg a YouTube-on meg lehet találni, hogy ez fesz, ki, kimehet, holnap után bejöhet. Tehát így volt, a vége. ez egész más, amikor így fejezzünk egy számot ezekről a 67-ben az, 67 az 56-os hogy ne úgy gondoljátok, hogy ti visszajöhettek. Tehát ez egy kérdőjel volt a végén. Keresd meg a YouTube-on három perc le lehet játszani, és akkor meg lehet látni, hogy a nagyon kedves Vámos Miklós, aki nagyon tisztelkedik, írót, enyhén szóval csúsztatott. Jó, nem csúsztatott, hanem véletlenül e e megcsalta az emlékezete. Igen, hát szerintem, te se így gondol, de mindegy, na csak ezt akartam mondani, de meg lehet hallgatni az utolsó fél percet, és ebből kiderül, hogy nem így volt. Jó, nagyon szépen közben. Tehát Gerilla néven van fenni? Persze, együttes dissidensek, Youtube-on, 3 perc, tíz másodperc. Uh -huh. Köszönöm jó, szépen, Péter. Csókolat, okay. Csau, tia, tia, tia. Halló, jó napot kívánok. Jó napot. Jó napot, jó napot, vegyél le a kalapot. Miklós vagyok. <gül> <gül> Tessék beszélni. Szia Miklós, Dani. Szia mindenek előtt. Én Valaperenc vagyok, Ex-Magyar Rádió. Aha. Hogy valahogy meg kéne oldani, hogy az ilyen őrült monológokat, mint amelyik az előző órában megesett, valahogy dialóggá lehessen szabdalni. Mert ugyan érdekeseket mondott a bácsina, hát az egy kis előadás volt mindegy. Közben alakult a dramaturgia. Hát akkor beszéljünk még egy csöppet Vámos Tiborról. Hogy az úr figyel, volna, akkor elmondta, hogy annak idején Vámos Miklósról beszéltünk. Haló, haló, vagyok. Vámos Miklósról beszélünk. Mondom, Vámos Tiborról beszélünk a gerilla. Nem. <laughs> Miklós, vagyok annyival idősebb, vagy nézz utána, ő később lett, íróként lett Miklós. Ját, köszönöm szépen. A akkor. Gerilla együttesben még per Tibor szerepel. Hm. Na, de Jó. ha figyelt volna az úr, akkor elmondta, hogy miként manipulálták a disszidenseket 67-ben az úgynevezett Polbit Fesztiválon. Tehát bizonyára a Youtube-on az a verzió található meg, amivel én most nem mondom ki újra a nevet, Igen. megfenyegette őket, hogy az élőadásban vagy ezt játszák, vagy másként. Igen, Igen. Na mindegy, ennyit visszamenőleg, és nem azért, mert <gül> én történetesen igencsak vámos Miklóst, a tévés és rádiós személyiséget, ennél jobban csak az írót, Mm -hmm. És valami csoda volt az a két esztendő, amit végigcsináltam a muzsikusokkal. És pont amikor uh, Tolcsai laci beszélgetett, azt az adást hallgattam, amikor a Böszörnénnyi úton jártam, mm -hmm. és jutott eszembe a Stirlitz nevű üzlet. Képzeld el, hogy négy védcsőt kellett lefele menni, és ott mindent, amit uh, gitározáshoz kapni lehetséges volt, belehetett szerezni. Én pont egy gimivel vagyok, Miklósnál fiatalabb, tehát... Uh, 68 és 72 között voltam középiskolás. Uh -huh. És a mi időnkben, tehát amikor mi kezdtünk el áldázó reszelni, az volt a divat, hogy miután gitárok már vásárolhatók, a hangjukba be lehetett építetni a Pikápot. Uh -huh. Erre két hely volt, felül a stírléc a Böszörményi úton, másfelől a keleti pályaudvartól egy picit kijebb a Tököli úton, Hogyha a a Bosnyák tér jobb oldalon volt egy üzlet, uh -huh. amelyik szintén erre szakosodott. Értem. Na most ahova ebből az egészből ki akartam uh -huh. 1960-ban alapítottuk az első zenekarunkat, próbálkoztunk, akkor még ideig el sem jutottunk, hogy pikapot építhessünk be a gitárokba, viszont a három gitáros közül volt egy srác, Istenem biztos aki eh, a Genlérhegy utcában lakott, és már akkor tudható volt, hogy halálosan beteg, a szülei mindent meg tettek érte, tehát valami hihetetlen kölcsönönyből vettek neki egy gitárt, uh -huh. hogy az utolsó hónapjai, évei rendben legyenek. No, akkoriban mi illést játszottunk, eh, többnyire az utcám volt az alapslágerünk. És mi volt az a zenekaratok neve? Látod, arra nem emlékszem, biztos volt valami hihetetlen vagány a gellért Egyúttal Általános Iskola szertem, nagyon szerettek bennünket, de a nevünkre már tényleg nem emlékszem. Lényeg az, hogy, hogy három gitár dobosok nem volt, mert ugye mindenhez képest egy dob főszerelés van valami hihetetlen drága. De amit még hozzá akartam tenni, és itt aztán a zenekarról végkét nem lesz szó, ez van 67-67-ben uh -huh. sár két és fél három évre, a nagyszüleimtől a nyílségből jöttem hazavonaton. Igen. És valahol nyíregyháza után fölszállt egy szigány srác. én ottan bohozkodtam a gitárommal, elkérte tőlem. És egy picit úgy, de lehet, hogy jobban, mint annak idején Szörényi Levente játszotta az Amikor én még kis srác voltam, című 68-as Tánzdal Fesztiválgyi Én döltem hagyat az üzésben, teljesen el voltam tőle, uh -huh. Döbbenve, és kérdezem, hogy te hol játszol? Én sehol. Hát akkor mit csinálsz? Sehol. A úton vagyok udvaros egész munkás. Igen, ez no. gyakorlatilag teljesen érthető, tehát, hogy romák hihetetlenül jól gitároznak, és bármit lejátszanak, és elénekelnek. Ez, ezt azért így lehet látni mindenhol. Hát lehet, hogy fel még nagyjából a rendszerváltási kellett várnunk, uh -huh. ami közülük lett néhány meghatárodó zenét. Persze. Na, no, további jó műsort nektek. Köszönöm szépen, azért annyit tegyünk hozzá, hogy időnként jó lenne, hogyha a monológot meg lehetne szakítani, de amint hallod, az imént is beszélgettem valakivel, aki az Istennek nem hallotta, hogy mit próbáltam tőle kérdezni. Nagyon a nehéz technikai kérdés, hogy milyen csodát lehet csinálni. Hogy... Ezen dolgozunk, időnként lehet hallani, időnként nem, tehát ez... Mikor dolgozunk, rajta, majd lesz valahogy. Jól van, akkor köszönöm szépen, viszont hallásra. Mindre jó, napot kívánok. Az nagyon megtiszteli jó. ám a Danit, amikor azt mondják a kedves hallgatók, hogy, hogy, hogy hello Punks, na, de vagy azt mondják, hogy sziasztok. Jól esett, köszönöm. Hallói, jó napot kívánok. Így, jó napot kívánok, Horváth Attila vagyok, de nem az alszövegíró. Hanem. A másik. Késik? Értem, igen. É, én erről a zenekar alakítási dologról szeretnék egy kicsit másképp beszélni. Na. Mert nem csak olyanok alapítottak zenekart, hanem mások is. Akik például mondjuk nem rockzenével... Uh -huh. Na most az én helyzetemben ez azért is érdekes, mert én handicap indultam ugyanis vakon csináltam mindezt. Uh -huh. Tehát <síns> abszolút látásérő. Kezdetben ugye gyerekkorunkban csináltunk egy ilyen gránát együttes nevű formációt, uh -huh. ami tulajdonképpen azt az állapotot akartam úgymond parodizálni, amikor, úgymond, a tínédzserek rózzenekort akarnak Igen. És ebben a zenekorban én voltam a harmónikás, fura módon már azért is, mert a harmónika az ugye nem metál hangzer. Jellemzően nem, igen. És, és, és tulajdonképpen mi csak mi voltunk az úgynevezett ellenálló És ez az önékor végül is nem jutott semmire, uh -huh. mert valahogy elment a kedvünk tőlem, egy bodobatarságnak bod, hogy Mi csak egy-két alkalmas összejövetel volt, ezt általában barátokkal csináltuk még a vakok általános iskolájában, uh -huh. és utána, hát én végül is maradtam a zenei vonalon, és nekem meg akkor azt kellett bebizonyítanom, hogy vakon, hogy lehet zenélni, Mert 93-ban belekerültem egy Délszláv zenekarban, uh -huh. Ahol hát nem tudom, hogy mondhatom, ennek az s képviselő úrnak a fia, az ifjabb vitány ivány volt a vezetője. Igen. De akkor is először furcsán néztek rám, hogy hoppá bejön az utcáról egy vak, egy lestrapár 96 basszusos Weltmeister Stellával, és osztja itt nekünk az ést. Uh -huh egy az elején ez egy kicsit nekik fura volt, hogy euh, hát hogy is mondjam, hogy ez vakon, és akkor ezt hogy csinálja? És akkor is mennyit tud? Hát meggyerek gyerekkorom óta ezzel foglalkoztam, uh -huh. és nem tud, tehát kicsit fura volt nekik, hogy ottanélkül, stb. előveszi a hangfelt, és eljártam. És végül is ezzel a zenekarral csak viszonylag ritkán, de körülbelül olyan 96 márciusáig voltam, sok szép fellépéssel, de uh -huh. közben nem egy helyben egy néptárcsoportot. Igen. És azzal úgyhogy hogy megmaradtam tulajdonképpen a zenei pályán, nem szakadtam el tőle, most is készülök a mm, Értem. Csak itt az volt a nehézség, hogy ezeket vakon be kell bizonyítani, hogy tudok. Mert a break csak az volt a probléma, hogy vagy olvasod, vagy járszol. Mm. A kettő együtt nem egy Értem. Ugye, röviden én csak ennyit akartam mondani, hogy a hogy azért mi is, akik mondjuk éppen nem metál zenét játszottunk, hanem valami mást, azért minket is megfertőződött ez az zemélés. Persze, hiszen mindenkit megfertőzött, és ez benne a jó, és nem is csak metálosok szerepelnek ebben a műsorban, hálá Istennek ki is ugranék az ablakon, pedig ez csak az első emelet. Köszönöm szépen, Attila, viszont hallásra. Én köszönöm a megtiszteltetést, hogy szólhattam, 24 93 95 ráadásul még nem is mondtam igazat, mert nem az első emlet, hanem a földszint, úgyhogy sem bajom nem lenne, hogyha kiúranék az ablakon. Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Angyalosi Ferenc vagyok, és csak arra szeretnék reagálni, hogy hogy szeret készíteni én is olyan 50-es évek végén, 60-as évek erejé voltam olyan fiatal gyerek, és természetesen mindenként kitározni szerettem volna a vörőmmel együtt. Aha. És akkor volt egy ilyen újság, nem tudom, emlékszik rá, hogy 1000 er mester. Igen, hogyne amiben volt egy teljesen, egy, egy labditárnak szabás, mint a összállítás uh -huh. minden tervekkel, volt, tehát nem kellett a külsődéleken, ott, ott volt. Ö, ö, ö, ez alapján mi nagy ebben behemenciával hozzá is kezdtük egy tári emlékszem, emlék, uh -huh. milyen rétegeket, elemekből ragaszgattuk, csiszoltuk minden, de arra már nem emlékszem, hogy hogy megtudtuk e szolgáltatni uh -huh. vagy nem, úgy, hogy akkor, hogy Hanvában is volt az én gitáros szándékom meg A Egy, de elmondani, hogy, hogy akkor volt, tehát a, a Magyar Újságban volt ahonnan lehetett és, és, és, hangszert készíteni. Igen, az Ezer az egyrészt volt benne, én sem emlékszem rá, ugyan nem járattam, de hát volt benne az Ezer Apró trükk, meg mindenféle ilyen dolgok, ilyen finom barnára hangolt uh, újság volt, és, uh, és, de azt nem tudtam. Tehát akkor végül is csak volt egy hely, ahol, uh, ahol meg lehetett találni a, a már nem emlékszem, hogy hát meg tudtok-e szólaltatni, vagy nem, meg hogy, hogy mi lett vele, de, de arra élénken emlékszem, hogy, hogy ragazgattuk, meg kirazgattuk ott egy ilyen, ilyen az ököszoros, akik nem tudom, emlékszik annak a a formájának. Igen, hogy nem. Benne, uh -huh. Teljes szabásmintával, úgyhogy hogy mindent annak alapján, tudom meg lehetett csinálni. Nekem nem emlékszem, hogy sikerült volna. De, és akkor nem is lehet végül is zene, Na, <hQue> se sem hallásom, se hangom, semmi. Ugyan ilyes. már. Tehát a, a akartam hozzám megszerkeszteni, de azért sikerült. Mert akkor talán kiderült volna, hogy hát nem tudom, kell hallás, a zenekar alapításhoz? <héroizITT> csak kell, azért biztos. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam elmesélni. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24.06953, mely a 24.07953, SMS-ben 30 30 30953-on érhető el az Anno Budapest, amely ma a magyar popzene történetét próbálja feldolgozni. Be kellett volna mennem még a stúdióba megnézni, hogy hát ha írtak SMS-eket a kedves hallgatók, az már biztos, hogy ma megismerhettük az elmúlt szűk két órában, a, hát beszéltünk az a egy kicsit, megismertük a Nevada zenekart, elég sokat megtudtunk az embrióról illetve annak vidéki fellépéseiről és sikereiről. Egyébként a Hugan, aki az embrió nevű zenekart alapította, ő e, színes a szakálla, és tegnap, ami miért nézel rám titok, Mindenre, számít. Sok mindenre számítottam, amit most mondani fogsz erre, nem. <gül> nem? csak tegnap véletlenül bent jártam itt a rádióban reggel, hogy megcsináljuk az előzetesét az Annó Budapesten. tegnap szombat volt? Akkor tegnap előtt, de ha kötekszel velem, akkor inkább menjék a stúdióban. <gül> szóval, hogy... de hát tegnap előtt itt voltam bent, és, és találkoztam itt a Pálinkással, meg Gusztos Péterrel, és a Gusztos Péter lányával, Hannával, akik aki látta, hogy itt van a huan is, akivel éppen én készülődök egy, egy előzetes felvételére, és kérdezte, hogy, hogy miért színes a, a szakálla. És akkor hát én próbáltam elmondani azt. Néztem, hogy, hogy nagyon szépen összeöltöztetek a pálinkásra a Igen, igen. Megvolt az összhang. Igen. Szóval megismertek a nevadát, az embryót, a Lidl Boys nevű zenekart, a Voxot, az Orfeust, a Königet, a Gerillát, a Juniort, a Noklávot és a Gránátot. Van még valaki? Halló! Jó napot kívánok! Halló. Jó napot kívánok! Hey, Gábor vagyok, szia! Hello, szia! Én azért szeretnék beszélni, kérlek szépen, mert hogy, hogy a véletleneknek milyen szerepe van zenekarok kifázásból kifolyólag. Na. Itt vagytok? Itt vagyunk, hallgatunk. Na, még pedig az első zenekaromról, amire, amire talán emlékeznek a kedves hallgatók, úgy hisznek, hogy perec. Igen. ami nem egyenlő a Kati és a Kerekpereccel. Na nem nem... tudom, hogy te emlékszel erre a zenekarra. Látod, azt mondtam, hogy igen, de közben kiderült, hogy én a Kati és a Kerekpereccel emlékszem. Az úgy van, akkor én már nem voltam abba bennem, akkor engem elcsábíthat az apostol. Uh -huh. De a kerekperesz mint olyan, az az én kis zenekarom volt, és teljesen véletlenül alakult. Mégpedig úgy, hogy volt egy darab barátom, egy dobos fiú, akivel le akartuk menni a Balatonra játszani mindenképpen, nem volt még zongorista. Akkor kerestünk egy zongorista srácot, de az egyszerűen bemeszünk akkor az OSK-ba. Az OSK az az országos szólórakostat, melyik összpontot jelenti. Erre nem tudom, emlékszel, hogy, hogy voltak, voltak ilyenek országos iroda. OSK, Ori, OSK. igen. Tessék? OSK, Ori. Ori. Az az országos rendező, igen az, az igen, más. igen Az a koncertekkel foglalkozott, ott mi még nem tartottunk. Vendéglátóba szeretnénk volna egyáltalán uh -huh. játszani, akkor kezdtük a pályát. Én bementünk az orráz or or központ uh, irodájába, ahol hárman, tehát egy kis trió, és voltak kategóriák. Ami azt jelenti, hogy volt a regiszter, ami azt jelenti, hogy az a legkisebb gázsival járó, de már tulajdonképpen engedélyt kapott zenészember, az már zenéletet volt, az ákatagória, az a legmagasabb, azt hiszem annak napi 150 forint, vagy 200 forint volt a gázsia, nem tudom. Uh -huh. ABC, na lényeg, és a regiszter. Mi még regiszteresek voltunk, de a lényeg az, hogy ott ült egy dobos fiú a váróba, és mikor mi bejutottunk, a Cutor Béla, nevezetű akkori főnök, az, fő, aki annak idején élet halálúra volt tulajdonképpen az ilyen ügyekben, akkor azt mondta nekünk, hogy nagyon szép, nagyon jó, de kincül egy B-kategóriás dobos, és azt nem lehet, hogy mi így menjünk le, hanem ki kell cserélnünk a dobosunkat. Na most ez egy elég nehéz dolog volt, mert, mert ugye egyész barátok is voltunk, meg hát nem, nincs, hogy bemegy az ember a saját kis zenészeivel, és akkor ott egyszer csak azt mondják, hogy nem, és nem. De viszont egy olyan helyet ajánlottak föl, ami teljesen véletlenül, teljesen véletlenül, az egyik legfrekventáltabb hely volt, annak idején, Siopokon, a víztoronnyal szemben, uh -huh. a Balaton Pressó, ahol délután 4 és 10 között, és utána pedig 10 és reggel 4 között volt zenekar, két zenekar váltotta egymást, Észem. mi lettük volna a négy óra, né, né, délután egyszer, mm. este tízig játszó zenekar. Na most nagy kupaktanász volt, nagy tanácskozás, hogy most mi legyen, hogy legyen, és a végül a dobosság volt a, nálunk a, a gentleman, azt mondta, hogy ezt a lehetőséget nem lehet kiadni, egy egyszerűen ő felajánlja, hogy akkor ő ö, nem jön le velünk, hanem jöjjön a srác, akit akkor, akkor, akkor is ismer, ismerszünk meg, tehát mm -hmm. nem ki. Csak őnek volt egy B kategóriája, ami jóval magasabb volt, mint a miénk. Tehát ránk kényszerítették magyarul a srácot. Na és ugye mit az az élet, kérem szépen ebből le a kerekperec, és hogy, hogy a, a jóistenki azért a, a, a jó ügyek belé mindig odaáll, ez a fiú két-három hét után egész egyszerűen képtelen volt beilleszkedni. Egyáltalán nem is a, nem is a zenekarba, hanem az egész millió, mint olyan, nem felelt nem meg neki, úgyhogy azt mondta, ő tovább ezt nem csinálja, hazamegy, és akkor lejössz az eredeti lobostráz, és hármasba megalakult a kerek, például az együttes, amely későbbiek folyamán fölkerült a Várklubba, uh -huh. ami egy nagyon nagy dolog volt, a, vár a szkét, Várklub az két részből át volt a nagyterem, terem a nagyzenekarok, tehát a, a lokomotítók kezdve a skorpióig, mindenki az ég adta, vagy fonográf, és, többi, és mi pedig Kerek néven hangsúlyozom, és akkor uh, tióba, bár később kiegészülve mm. még egy basszusgitárossal, bekerültünk a bárba, ami tisztől nyitott, amikor a nagy véget ért a bennebona, mm. akkor mm, nyitott a bár. És hát az, az, az egy irgalmatlan a előrelépés volt, mert próbahelyiséget is kaptunk. Tehát Ott a, bár, a, bár, a bárban, Ami aha. egy kincs volt annak mm -hmm. idején, hát egy borzasztó nagy dolog volt, és hát azt próbált és játszott, hangsúlyozom az összes zenekar, aki számított annak idején a szakmában. És így ismerkedtünk meg a szakmával tulajdonképpen, már, bár ez egy kicsit elkezdődött már előbb a nyáron és a ahova a túlnéző zenekarok hozzánk jártak le a szabadidegbe beülni és hallgatni bennünket és ez csak erősödött, amikor felkerültjük a várba. Nagyon szépen, a köszönöm! Lépésről lépésre ment a dolog, engem ellopotta az apostol együttes, aminek szintén ugyanolyan olyan dolog, hogy nem lehetett felemállni egy, egy ilyen lehetőségnek és hívásnak, mert akkor erről a lépés volt, hogy az elmondani nem tudom. Hmm. Egyik szemem sírt, másik, másik félig nevetett, inkább sírtam, de igen, hogy a kis üzenekaromból én el, eljövök de ez nem lehetett kihagyni ezt a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted ezt, Heilik Gábor. Nagyon szívesen köszönöm, köszönöm. Viszont hallásra. Boldogan, válaszolok rád, de nem mindenre tudom. Természetesen csak nagyon kevés. Köszönöm szépen. Viszlát, hello. hello. Szia. Szóval akkor a mai lista, tehát azért ne feledkezzünk meg a zenekarról, hiszen most már egyet többet ismerünk. Tehát ma került a Nevada, az Embryo, a Little Boys, a Vox. Az Orpheus, a König, a Gerilla, a Junior, a nokláv, a gránát, amelyben látássérültek voltak. És most utoljára Heil Gábor egy kicsit elmesélte a kerekperez történetét. Ez volt a magyar popzene, hogyan alakítsunk zenekart Magyarországon. Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, 2000-es években erről szólt a műsorra szerkesztő Árva Brigitta volt el, a font kelecsényi Krista kezelte, Kemény Dániel nyomogatta a gombokat, én pedig most nem is értem, tehát mondanom, hogy kéne valamit. Viszont hallásra. V-hallásra. A elkészítését a klub Rádió hallgatói támogatták. Köszönjük! Igen, igen, igen! napot kívánok!